Ô Raba, ô oh, Raba, ô oh, Dona Raba, ô Dona Raba, ô Dona Raba, eita Raba, hein, uh, Olá, ô, oh, não rouba brisa não, pô. Canta sozinho, não quero não quer gravar com você, mas... Certeza? Agora pronto. se jeito, quero ver Raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando, tá ligado? É, é, é elas mesmo, é elas mesmo. É a Joaquina, a Xanaína. <risos> A da cocinha, tá ligado? A da cocinha A chanil Ei, piscinho, tô te observando, hein Ei, piscinho, tô te observando, hein O grave que ela fica como Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô balançando, tum, tum, balançando. Tô balançar, tô, tô balançar, tô tô, tô Ei, sigo to such observing. Ei, sigo to such Ó, ó, a rabadela tá com. Tum tum, balançando a tá com. Tum, balançando a rabadela tá com. Tum tum, tum. balançando oh, oh, e a tá com. Tudo balança dentos das meninas é calculado na bunda nessa hora ó tum tum tum tum dona maria sua filha tá pé dona maria sua filha tá pé abale vai Rabali, vəi, rabali, rabali, vəi Rabali, vəi, rabali, rabali, vəi E aí, Lao, faz o que eu digo, não faz o que eu faço Sabe o que? Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão don don don don don